Otoitza Jesus jauna Zure zeruratzean Eginkizun baten jarten deuzkuzu eskuetan Eta bete alizateko Espiritu santua agintzen Bai dozula gugan ustea jauna Eta guk beste gauza batzuetan dogu burua Gure artean handiena nordan Edo zure harreinuan lehenengoa norrete, edo beste zenbat mundukeriatan jauna. Gure egunotan jainko egarririk ez dagoalako, edo azaleko gauzetan galdu garelako, jantziga izuz ezeure espirituaz, gizaki barri, bakezale eta solidario izateko. Errespetatu daigula gure ingurua eta zain ju. Ondasunen banantze zuzena bultzatu daigula. Etorkinen harrera honeko izan gaitezala. Eta behartxoaren onduan egon gaitezala.